Slavosovie a patru deși treia de mulțumire către Tatăl Ceresc! Aleluia, slavă, ție, Tatăl vim iubim și mulțumim, fiindcă prin Duhul Sfânt ne-ai sfințit și demonii de la noi ai izgonit! Aleluia, slavă, ție, Tatăl Ceresc, iubim și mulțumim, fiindcă prin post, rugăciun și încercări sfințirea noastră ai rânduit! Aleluia, slavă, ție, Tatăl Ceresc, iubim și mulțumim, fiindcă prin botez și ungerea cu mir ne-ai Aleluia, slavă, ție, Tată celeste, și-ți mulțumim, fiindcă prin Domnul Iisus, calea și adevărul și viața spre tine ne a arătat. Aleluia, slavă, ție, Tată Celes, iubim și-ți mulțumim, fiindcă ochii, minții noastre, ai vindecat și cele sfinte să vedem, ne-ai Aleluia, slavă, ție, tată, celeste, iubim și-ți mulțumim, fiindcă biserica ta în noi a întemeiat și întrectitorii de suflet ne a șezat. Aleluia, slavă, ție, tată celeste, iubim și mulțumim, fiindcă prin milă, ca peologi, ne-ai îndeptat și roada ta cea sfântă am lucrat. Aleluia, slavă, ție, tată celeste, iubim și mulțumim, fiindcă prin dar, biserica ta cea vie, la cer ai urcat. Aleluia, slavă, ție, tată celeste, iubim și mulțumim, fiindcă prin tăcere, renunțare și smerenie, cântarea de iubire și slavă ți-am închinat. Aleluia, slavă ție, Tată, cele stăi și-l mulțumim, fiindcă prin mâna milei tale, cheile voinței, cunoștinței și iubirii tale ne-ai dat și prin ele, pe care adevărul și viața în tine ne-ai purtat.